Поезията Веднъж, като възлизахме към Горните езера, учителя каза Всеки трябва да бъде поет. Поетичното състояние е особено. Човек в душата си трябва да бъде поет, не външно. Вътре в себе си да пише и твори. Без поезия няма щастие. Лишен ли си от нея, ти не можеш да бъдеш щастлив. Сега, като се говори за поезия, хората разбират само външната, формалната страна. Всеки човек трябва да има в себе си една изработена философия, мистика. Тя да представлява вътрешната страна на неговия живот. В свободното си време може да изнася от тази философия и навън ще изнася от своя излишък, за да се ползват от нези, които имат нужда. Когато посетите един поет от ангелския свят, ще видите как той пише. Неговите творения са красиви и вдъхновени. Стихотворенията му имат сила. Те повдигат човека. Всички ангели са поети. Най-малкият от тях с поезията си върши чудеса. Благодарение на нея ние живеем. Няма по-красиво нещо в света от живота. Това е красота, която носи образа на Бога в себе си. Няма по-хубаво нещо от това човек да вижда поезията на живота. И трябва да я вижда. Въпрос. Каква е ролята на изкуството? Ролята на изкуството е да обединява и сближава хората.